3. Elhatározta az Isten, hogy még a XIX. század fele előtt lehújon a jobbágyság járma. Szétszaladt a hír az országban, hogy a robot, kilenced és tized megszűnt, se két szó, jobbágy és földesúr a jogok fogalmából kitörölteték, hogy pusztán a történetnek hagyassék meg és a szótároknak. A magyar nemesség elért a végső vonalig, Többel nem tartozott az emberiség fogalmának, a jobb ágyot szabadította terhétől, s e munkát alig 40 év alatt vitte véghez. Ha valakitán azt mondaná, hogy hosszú volt a 40 évi orvoslás, az az ember gondolja meg, hogy a nyavaja 800 esztendős volt.